گران محترم اولیدین کو د مولانا زین اللہ صاحب د دوره تفسیر قران دا 62 نمبر 61 چې مسجد امیر ماویا محلہ حټک سولډیر کې په اگست 2008 کې شوهره د دې د میراټو په اساس کوي بشا دی توحید سنت 61 اینڈ سیریز مارکس دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدې مین چوک جنگی روډ سوابي پرپرایټر انور شیر توحید موبایل نمبر 03015710124 قلنا لنا قد يا لولا ان هدانا الله <سؤال> وما كنا نمूंगा چرا رسیدی دیو دیتا کلم تهدایت نه وکړی زکه حدیثو کې مراوی والله لول الله ما هداينا والله لول الله ما هداينا ولا تصدقنا ولا صلينا کلم چا کول مُمْ بَبیا خیرات او منزونم نوکړی و نوکڑی انزلن سکینتن علینا و نحن عن فضلك مستغین لقد جاءت رسل ربنا بالحق وطاتی سرار اغلی پیغمبران در رد مونږه پرشتہ و نوذو आवाज بوکډی شي ان تلک مول جنات دا جنتا پمیرا سره درپېشو دلرا پس اوب دا جتا سو کول او رستمو ذکر کا رازول پمیره میراث سردار کشو زکه چې کم شیز میراث کې ملو شي پیسې او خُپانه شي کولی پیسې وکړه ونی شي کولی وانا ذا اصحاب الجنت اصحاب النار اواز وو کې جنتیان جهنميان ہوتا جنتیان کې کله جنتدل شي او د جنت هغه مازی خوندونه هغه وینی اوو جہانم ترته تماشا وگی اي تباوازو کی خبري به سره کئي زګر جنتيان مختلف حالات دي كلا د جنتیان خپل ميز کي خبري کيا او كلا جهنميان تر خبري کئي جهنميان تباوازو کی ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا چه پتا کی سارا اومندلمونغا آغا چه واده کڑه و منسارا ربزا منگا په بحل وجدتم ما وعد ربکم حقا آیا تاسم امون تل آغا چه واده کڑه و تاسور رب تاسو رشتیا جهنم یان چې او آو دارا جانتیانو جهنم والا سرخ بوئی دی سورت تور نلسم آیات اگوره وشتم اپارا سورت تور نور لسم نمبر آیات آل تا کې رجنتیانو خپل مينت کې خبره وي وېشتمه پارا سورہ زاریات پر سورہ تور دی سورہ نجم نمخ کې ان الملتقین فی جنات و نعیم جنتیا نو خپل میث کی خبرې وای یقینا پر ازگاران باغ باغونه نعمتونو کی بیا فاکهینا خوشالی وکئی پاغه نعمتونو چې ورکړی د ویل ربد او بختاتلی ربد دی دا عذاب د جهنم نا کو لو وشربو حنیم بما کنتم تاملون کولو وشره خو اوس کې حنی بما کنتم تعملون ما تعملونهنین په خوشه ل سره پهاب د هغ چې تاسو کوله مت ک نه تکیا به واللي په کتونو به ناستې ممسپو په سب په ده ووجنا هم به حورې نهین الله جوړی به ور کومونږ غې لرهښیستهسترګواله دایا ذکر کی ورپسیې ذکر کوي آیت نمبر پچ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ مَا مَغْبَشِي بَعْضَ دِينَا بَعْضُهُ يَبْلَنُ بَتَفُوسُنَ كَيُّو قَالُوا يَا بَدِئ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ مُنْغَوْ فَقْبَلَ كُورَنَے کی پدنیہ کے یری دن کی دال لانا وَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ مُبَانِ احْسَانُ کا مونږه بچو د د ګرمه هوا ان کونا من قبلو نهدو مونږ دنیا کېمونګ چغیوالی دنیا کې نهدو الله شرا مد د الله ش م دنیا کې خلکو چغیوالی وپیره راسيې وقع کاې راورې و پان کپنی کې را ورسې او ان کونا من قبلو نهدومونګ دنیا کې چغیوالی الله شام مد د الله ش مد دا یو بل سر به جنتیان فَاذَّنَ مُؤَذِّنٌ إِلَّا نُوكِيَ لَان کُمږي پامیند دي کې چې لانات دالادي ظالمانو الَّذِينَ حَاكَتَان يَسُوءُ ظَالِم چاته وي په دې آيات کې الله ظالم ذکر کوي ظالم کم کسان دي الَّذِينَ يَسُدُّونَ آکسان چې باندې خلق د لارې د الله نه لګې دیغه دین ته تار پرني وی و یا بغونه او لټې دی لره کو ګوالي شکوک جو بهاتو کیتا چیه او دی په اخرت انکار کوي و بینهما حجاب دې جنتانو جهنم یس کې به یو پردی یو و علل اعراف رجال او پوت دېر دی هجاب بس کسانی یعرفون کلم بی سی ماهم پی جنی هر یو پنخو داغی ای با لاسونا اخ پی دابا اغا تکس پین پڑکوی یو اعراب آحی دی حجاب تا دیوارم ویلی شی دا حجاب اغا پور ته طرف تا اعراب فی نو دل تا اس نداغانی دا اعراب والو نداغانی جنتیانو تا دا اعراب والو کم خلقی پدې کې دمو په سیرینو غن اقوال دی یو قول په کې دا دی ته اي په تم مینه المؤمنین دا د مؤمنانو یو ډله اراف والا یو دا چې دا هغه خلک دي چې ستوات حسناتهم و سیئاتهم چینه کې او بده برابر دي یو قول په کې دا دي هم اطفال المشرکین دا, دا مشرکین وبچې صلو رم قول پاکی دا دی علم جانین دا لیوانی دنیا کې چکم لیونی خلکو یو قول پاکی دا دی اسوالی هون من الفقہا یو قول پاکی دی شہداء ونادو اصحاب الجنہ او عز برکی دوی جنتوالو تا ان سلام علیکم جسلامت یادی پتاسو لم یاد غلوه سا دی نه داخلې شیجنات ته خو تممه تاې وای دا سرریفت اب سووارم چې کله واړو شيسترې د دي په طرف د جه نهیانو چې دی د جههننم ا حال لرې نوې پو د مونګربه ته مګر مون د قوم ظالمانو سره بیا باوازو کې داعرب واللهسه کسانو ته چې پیژې ب په نهخ داغې ما اغناان کوم جمع اوکم سپې د درکه تاسو لاغه جمع کولو ستاسوو او غ چې تاسو پیز اولهله زی نه او و اوته مق د کاپیرانو ته آیا دا حال کسان دي سمت چې تاسو قسمونه کړی چې ته الله سر رحمت نه ورکي نو الله بی ادخل خلل جن داخل شي نه به یاره په تاسو نه به تاسو غجن شي ونا د اصحاب النار اصحاب جن نه بیا به اووازو کې جاهن نیان جیانو ته افیدو علینا من الما شاتوي کې مونږ بندې د وبرا لراکی وانا ها ذا اصحاب النار اصحاب الجنه اواز بو کی جہنم یان جنتیانو تا ان افیزو چراتوی کے مونبانی دوبونا یا دا غسنا چرید دکلے تاسل الله جنتیان مودسوی ان الله حرمهما علی الکافرین دا الله پاس پکا پیرانو حرام ګرځولی کافران کوم خلقو الذين اتخذوا دينهم لهوا وعبا تاګه سان دي چې ګړکړې او دین خپل مشغله او لوبه او دوکه کې چوری او دیلرې ژوند د دنیا فل یوم ننتهوم بس نن دې دی پیدومون دیلرې لکه څنګه چې ګړکړې ودي پیښید دی او دی او پایاتونو زمنګ انکار کوي ولقد جئناهم بکتاب ولقد جئنا او پتا کیتا را جے نہ ووم رات نکړی ومون دی ته پچی تاسو را تفصیل کړی ومون دی لرا اله علمین پقپللهم سرا هدایت او رحمت او د فارض قوم ایمانوالا هل ینظرونا د انتظار نکیا الا تاویلا مگر د حاقبت دین یوم یاتی تاویلو پکمر سرا بشی حاقبت دین انکار او آکسان نهسوو من قبلو او آکسان نسوو چرکلیو د لره پخوا قد د جات یقیان راغلیو پیغمبران غمبران د رب زمونګ بلله کې فرشتیا فلهنا من شوپه شته دمونږ سپاره شيو لنا شپ او لناې زمونګ سپاره شوکې او نورددو یا مووا په شدونیاته ور کمم خلک الته په غذابونو کې التبويا او نور يا مغوا فس الدنيا تا پنا عمل مبامل کو بغیر داغی نہ چي مونگولو مونگيال قد قصيرو انفسهم پتہ چي سرا تاوان کي چوري دي خپل زانو ربكم ان ربكم الله د دې سنہ مسالہ توحید په لسو جملو سره ان ربکم تاسورب الله دی اغازه پیدا کړی اس مانو نو زمکی پی 72 یامین پشپګورادو کی او به استوا کړی د عرش استوا عل العرش دا په قران کریم کې په اوسینو کې راغلی دا استوا عل العرش يودلت سوره اعراب کي راغلي يودل سورت يونس کي راغلي دا رنگ په سوره راحت کي راغلي په سوره تهوا کي راغلي په سوره الفرقان کي په سوره تي سجدا کي او په سوره او چتاوی نه ظاهری دی آیات ته خیال کوي استوا عل العرش چې الله په عرش مستوي دی سمات لګو یا رب په عرش استوا کړی دی سمات لګو مفسرین ذکر کوي داسې آیاتونه داسې احادیث چتاوی نه ظاهر ته و وهم کی راضی چې ګینه الله پاک په پا مکان یا په یو طرف کی دی لکه الله پاک په پا عرش استوا کړی دا نذیم ته دا دی چې ګینه الله پاک په عرش ارز کې ناسوي دا چې سم او احادیث دي ته متشابهات وی غا یي تاسو ویو متشابهات په دې متشابهات باره کې د مجسمه او د مشبهه د کراميه عقیده ظاهري او حیصي محمول کړي مجسمه کراميه هغه وی چې استوى على العرش په ارشه استواو کا الله پا یو تخ ناس دی سنچه دنیا یو بادشاہ پا تخ کینی نو دارنگی اللہم پارش ناس دی د دی پنیز بانی دا استواء مانا تمکن استقرار او قعود دا ظاهر ظاہر پرس خلق دی نو دا دارنگی دی دا اللہ دا پارا تخ تا بانی ناس تا ثابتی و احل حق دا خبر کئی چه اللہ تبارک و تعالی پاک دی منزح دی پا تخ باند پتخ باندې دا ناسینه یا د جسم نه لکه سمجه بادشاہ د پاره وی لیکي چې پتخ ناسدی دا الله تبارک و تعالی هی چرې را سينه دي زکه ګچارتا دا الله تبارک و تعالی د پاره جسم او محل او مستقر ثابت شي ماغینه او مقدار لازم شي کڅوګه دا وی چې دا الله د پاره جسم شتا دا دلار لپاره جسم شتا تفریق کې به تشلو وکړو په لټه کې تفریق کوو که سوګداوي د لار لپاره جسم شتا محل شتا دغیر لپاره مقدار لازمیږي او د کم یو سیس د چې جسم جسم وی نو هغه کې کموالې او لوېوالې مرادي برابروالې کموالې کمې بشیم پکې را دي مساوات دې سره موصوف کیږي هغه مقداري او الله تبارک و تعالی دا که کیفیت دا کفیتنا دا مقدارنا بالاتر دی یو دا خبره بلکم یو سیزو جداغی دا پارا مکان یا یو جهتی اغا لیمٹ او محدود وی متناہیو پا اطراف و جوانبو که مخصوری دارنگی او دا دا مخلوق, مال او, مخلوق او غا حادث وی اللہو پرمایهو اللہو فی السماوات و فی الارد وهو معكم اينما كنتم يتوې الله په عرش مستوي دي الله په عرش کې ناشته الله فرمایي في السماوات وفي الارض وهو معكم اينما كنتم نو ګټه ظاهري معنا باندې محمول کې نو الله تبارك وتعالى ذات په هر مکان کې موجود دي اسمانونو کې موجود دي زمغو کې موجود دي نو بده استواء على الارش د آیات سره تاسو کې اسمانه بکه بل حدیث پاک کی راضی ینزیل اللہ کل لیلہ الى سمائی الدنیا اللہ تبارک و تعالی پا اسمانی دنیا ته نزول پر مای راکوزی گی نو کتو دا پا ظاہری ما محمول کے نو بیا بدا لازم راشی چی اللہ کلا پارشنا سیو کلا قطر راکوزی گی نو دا خو نقل حرکت راگی الله پاک دا نحل و حرکت نمونزاو پاک دے بل دا حدیث پاک کی راضی چی اللہ تبارک و تعال دا مسکون کو مخی تیر مجھے صرف دے ظاہری معناخ لے مطلب بیسی شبیا تو دارنگی دا اللہ تبارک و تعالیٰ جتوے کل پارش ناستے کل آسمان دنیا ترازی کل دا مسکون کے محی ترازی تا دیپا اہل کې کے سوکم قائل نری دیر آیتونا دیر احادیث نبویہ پا ایک دا اللہ تبارک و تعالیٰ او تقدیس او ثابت ده بله خبره دا اتونه د متشابهات چې پایه کې مکانو یا جهحت او دا او د تمثیل شوبهو د صلب او د خلبو پنینس باندې بل اجما پای کېطویل کې دی شي په داسې تونو کې به تعویل کې دی شي ددار دویل سممت یو یوویل اجلي دی یو تعویلې تفصیلی دی مختصر دا چېمونږ او تاسو به استوا باره کې دا قیده ساتو چې په دی آيتونو کې ظاهري معنا مراد نه را د استوا على العرش مطلب ده نه دي چې الله تبارک وتعالى پښبانې ګینه ناس دي چې هیڅ سره جسمیت لازم راځي نه د دې هغه اصل مراد هغه الله پاک حواله کول دي چې الله پاک د دې رس مراد غستره الله تعالی فضل اعظم علم کې نشته بلا تشبيه بلا تمثيل بلا کېپیت د الله په مراد به ایمان ساتوخه اسوند الله مراد دی پدېږي غا غشانت دی بسو دا مزد السنه صالحینم دی د فقهاه دی د محدثو محدثینم دی د وسلیین محققینم دی لکه امام مالک رحمت الله علیه چاہتا پوسو کو دا استواء علی الارش د معنی ته پوسته کو چې الله پاک څنګه مستوی دی امام مالک رحمت الله علیه سرخطه کو او د غیر نخولی خولی شو به سر کو تک وی استهوا معلومه دا او کپیه مجهول دی او پدیبان ایمان راول واجب دی د دې باره کې سوال کول بدت دی بیا جکم کا سوال کړو نو دا تفوس کوونکې بیرا شوب بدتی کا استحقاق بے مرګوزہ بی نتی دی, دی نو باثه دلر کې پدیوځ د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مسلکم دار دی د دا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ چې استهوا ثابت زګه په عربی جبا کې استواء په غنو مانو سر زي کله د استقرار په معنا د تمكن په د قعود په معنا کله د قصد او ارادي په معنا د اقبال او توجوب په معنا د اكمال او اتمام په معنا د افيدال او استيلاء په معنا د قهر او د غلبي په معنا دا غني معنی رازي نباهي معنی د الله د شان سره مناسب دي او مناسب دي دا نه د تبوله معنی دي نه اخلي نو په دي وجہ مذهبي اسلام پري کې تفويض او تسلیم دي تدي مراد الله پا والا تدي نه چې الله ستاسو مراد دې بس دغه غریبانه ایمان دی زکه چې الله تبارک و تعالی د کیفیت او د کیفیت نه پاک او غ منزاح دی بیا دلته د آیات ته مطلب شو چې الله پاک استواو ک په عرش باندې مفسرین ذکر کوي دا نه مراد هغه د مرتبی او چتواله کوي ک امام بوخاری رحمۃ اللہ علیہ په دې کې تعویل چدین المراد رفع رفعت شان خداوندی دی ښا علی العرش د الله پاک رفعات ته پورته والی د پکې اشاره ده امام ابو بکر بن فوریک رحمت الله علیه و ایو د استوا معنی د علو او ارتفاع درنګې امام قفال رحمت الله ذکر کوي چې د استوا علی العرش مطلب دی چې د الله تبارک و تعالی تمام عالم کې مدبر او متصرف دی ابو الحسن اشعری رحمتہ اللہ علیہ فرمائی کہ اللہ پاک اسمان او عظمت پیدا کو او پر عرش کی پیل او تصرف او فرمایا تو داغینو میں استوا کی خودو دی تو استوا علی العرش ان ربکم الله یقینا استا سورہ بلد الذی اگذات خلق السماوات والارض کہ پیدا کری اسمان او عظمت کی یامو کی استوا کړې د پهار شو یو شلی لن نهه اوغوند اللیله اغ شپله را وورسته یت لوبوه چې طلب کوې یو بل لره حسیسا پېځې سره و شمساول القرو پیدا کړي وورسکوې اووري مساهراتتن تا بیکي شوي دي د اوکمدا الله الله لهول خلکو. بر چې الله له اختیار د پیدا کولول مررو د پییسلو سباره کلله او ربلهلهین برکهتونواهدي الله چې ر د مخلوقات دی او دو رب کوم تظور روفیا را بل رب تاسوه په جزې او پر سره تظ عن جز او دا په ظاهری اناندمو سر او خپیا په جې سره بغیر دااز نن تررووایه لکه په دوه کې بهترین خبره دا راځي چې ډېرې پروباندې کوي ان هو لا يحب المتقين يکنه الله محبت نه کوي دا حد نه تجاوز کوونکو سره ولا تبسدو في الارض بعد اصلاحها او تاسو په صاد مکه په دې کې بعد اصلاح يا رسل د اسلام وام دعوه را بلی الا لا تمام ان رحمت الله قریب من المحسنين بشکر رحمت الله نیز دے دے دے انسان کو سرا وہو الذی اللہ دیا غزاد چرا لگی ها زیری زیر مکہ رخ پر رحمتنا فردی چرا پور تے کیو اری دی اغا سی قہلن ادرنی سکنا او بوج مون اگد مکی اوچتا اور پای مون اوبا نرو با سو پای سرا دار ہونا دانگی روبا سو مڑو لرا ورا دلیل ذکر کا لعلکم تذکرون, دیرا پا تذکرون دیرا پارا جتا در پار دالکم تذکرون در پار اج تاس نصیحت حاصل کی والبلدۃ طیب یخرج نباتو باذن ربه والبلدۃ طیب او غکل خوج الا کر زرخ زرا روزی بوٹی داوی پاوکم دارب والذی واغالک خبثا ج بیکاریو خوریو لا یا خرجو نروزی دا غینا مگر بیکار بوٹی دارنگی منگا بیانو دلائل دا قوم دا پارا چی شکر کیا صورت عراب کے دری مسئلہ بیانی گی تسلیم بللستا او دارنگی تبا دا ما انزلو کے بیان دا توحید اورد دا شرکو کے چکم بادر... درم مسئلہ و بیان دا توحید اورد دا شرکو پاغی باندی دا انبیال مسئلہ واقعات بیانی لُمبَنَے واقِعَات نُوحَ عَلَيْهِ السَّلَام ذکر کَی چُو گورا نُوحَ عَلَيْهِ السَّلَامم بیان د توحید او رد د شرک کړو مفسرین وا پواقیعات د انبیال علیہ السلام کې ګڼ فوائد ذکر کَی چې په کریم کې د انبیال علیہ السلام واقِعَات راغلی نفعای کې ډیر فوائد دی یو فیدا فقذالا چه ابیالې مسسلام بیان کوي نهایتی د میې بیان کوي بی کرام چې کله قوم ته مسله بیایان ایډیر په مینه او محبت سره بیایانوي لکه دل تکم یا قوم زماقومه دوی مفهده په د واقعیتو کې دا ده چې د بیالې ممسسلام دشمنان ااکثر مالدار خلکو خال الملع من مله اومنقومی غټانو د قوم دریم ده چې د بیال ممسسلام رد د شیر کورم ده د بیارې ممسسلام قوم ته تخوی پهم ذکر کوو بل دا چې د د ابیال مسسلام اکثر عاجزانو بواقیا تو د انبیانو کې یو د افیدم ده چې اغی باندې ک مخالف اعتراض کاوه د اغی دفاعم کولا خلق او تیغ پل مقام خو او حمیشه د قوم خیرخواهی لټه زم نجات منده او چې کم داغی مخالفینو هغه تبا او برباد کيده لذیننا لقد ارسلنا نوحا الى قومه تجث قد انبیاء المسلم واقعات به بیانئی پدی واقعات چه دنو علی سلام جوګرنو علی صلوات و سلام بیان د توحید اور د شرک کړو قومه کړو پس قومه نازل شو لقد ارسل نوح الى قومه وطاجي سرالي غلي مونغا نوح عليه السلام قوم داغتا وقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وقال نوح عليه السلام اي زمان قوم اعبدوا الله عباده الله مالکوم مین الہ غیرو نشته تاسول را مددگار سیوا دار اللہ نه بلسو کو وګره نور السلام مساله بیان کا پل قوم ته بیان کو یا قوم ای جما قوما ابد اللہ د اللہ عبادت او کی مالکوم مین الہ غیرو او سرت تخویپم ذکر کئز تاسول زک مساله بیانوم ان اخاف عليكم عذاب یوم عظيم زياریکم پتا سو دا عذاب دا رزلوینا نوح علیہ السلام صفا دعوت قوم ته پیش کا اوس پک غټان را پاسید او دا پیغمبر هو الله پاک تدیش زیات ګران وی قوم را پاسیدو غټان را پاسیدو نوح علیہ السلام ته مخامخ شوی طال الملوم من قومه وی اغه ټانو د قوم د نوح علی سلام الا لنا رات اعتد ولعل النبین یقینا مونږ وینو ته را په گمراهه ښکارکه او ګوره پیغمبر خمو ته گمراهه کیږي نو سړیا ته ګمراهه ا دمو درداوت چلم خي شنو علی سلام خو پیغمبر دی او اغه مشرکان را پاسی بيدینه خلق را پاسی غپلید خبيث خلق را پاسي ويته ته گمراهه کدا نن موږ ته څوک وي زمون بسره وي زمون بسره د عملي زمون بسره یې اکشني نو عليه السلام ویه قوم ورته وی انا لنراکا فی ذوالالمبین قالا وین علیہ السلام یا قوم ای زمہ قوم اقزله کې بیا موږونه خیر خوایې دغه ای زمہ قوم دامتره داوت دا بیان د توحید چل هيو دا نه یو سړی د توحید مسله و نه منل او تا ولړه ټا ګړا درنه د زت مشرقي زت بدعتي زروښه نه بیان یا غره اڑول دي په طریقې طریقې سره هغه دا مسله بیانول دي هغه تعقیده خو د لیدا نه چې بس تا موه جوکې غرض مشرک غرض بدعتي غرض کافر دا بج خلق ریوی دی دا غلط طریقې کار لري قال یا قومي لس بيد ولا دا سونه خطرناک قوم نو علیہ السلام بیا یا قوم ای زما قوما لیس بدی ودالا زنین پګومراه کی زګومراه نیم ولیکننی رسولم میرب العالمین لیکن زه پیغمبرم د طرفه د رب د مخلوقاتنا او بلیغوکم تبلیغکم تاسو ته رسالاته د احکاماتو د رب زما وان سہل لكم خير خير لتم تاسو تاسو خير خوايم ته چاته مصله بیانه ادرشه او قران مولانا غلام الله خان سيد رحمت الله لې او دمکتي زينلاب الدين د له دا شیخ توہی وی وی دي توحید او مونږ تبلیغ او علم دا پندشي شیخ سیو توہی وی وي تاسو چاته مسله بیان کین او کال د پارم تیار شي سلوور میاش د پارم تیار شي چې له د پارم مالم لګي بدنم لګي قربانیم کئ مهنتم کئ او مونږ بیانون او کله کله خلک د مون خلاف کئ او مخالفین د مون خلاف کئ بیا مؤتثی ابرحمۃ اللہ علیہ ورتویری دمو خو استاد او عشری عشیرکار موږ وکولی خو په یی ګمنا او موږ توحید به موږ سره بیانولی خو یو خبر وي زمما دین کې راضی چې تاسو کله مشرک به د دې باندې مرګري نو بس د ټکته نفر شروع کې دا مشرک دي دا بدعتی دي دا پلیدته دا خبستې زموږه مرګري کشران چې اوقات په گمراهی کې په شرک او بدعات او بدینه به بی هي کې داګړی پیغام به غرم راشي دا سړیوري بدینه کې مبتلا دي خبکان پړی کې راشي اگر اپاره دعاګانی شروع کی جړاګانی شروع کی یا غی کرام شروع کی دا خپل تک شروع کی وسر تعلق شروع کی په طریقې طریقې سره نو حضرت شیخ وتوی وافي بات یہی ہے خبروندګه دغه جته اچھا خبر بیانې او سړی په غلطه عقیده کې لې چې ستا په اړه کې دا خیر خویدا سړی هراس تر راشي ابلغوكم رسالات ربی ابلغوكم رسوما تاسو تا کامات دا رب زما وانصحو لکم خیر لٹوماست تاسو وحالمو زپوئگم د طرف دا اللہ نام فانغسو چه تاسو پینپوئی گئیو او عجبتوم آیا تاسو عجبو گرنلا چراغی تاسو تا نسیت د طرف دا رب ستاسو الا رجل منكم بيو سڑی سره تاسو نا تاسو قوم کې یو فرد ما. ما تا الله نبوت راکو تاسو دا جی بغانې ليو ان زه را کوم د دې پاره چې یره درګی تاسو تا, تا. ولي تتقو دې پاره چې یو یره الهانا ولعلکم ترحمون او دې پاره چې تاسو باندې رحم وکړي شي فكذبوها نو علي سلام سونه خیر هوا کا قام بياسواقا فكذبوه دي دروجن او غنا نوح عليه السلام فان جینا او مون نجات ورک نوح عليه السلام تام والذین ما هوہہ کساں جده سرو پاکشته کہ وا غرقن الذین او مونگا غرقہ کساں کذبوا بیااتنا چه دروجن غنی زمونغا یاتنا یقینن دا یو قوم راند د ہتنا واقعی ذکر کا نوح علیہ السلام بیان توحید اور رد شرک کو و و دا قوم ته تخویب ذکر کا غتان و مخالفتوں کا د قوم د خیر خواہیت اظہار یو کا او غیبیہ تکذیب کو اللہ غرق نوح تعالی نجات ورک ذیم واقعہ د ہود علیہ السلام و الہ عاد وارسلنا الہ دا عاد دا اولاد د سم سام ذیو د نوح علیہ السلام او د احود او د اده ات پاولات کيو د دی ا عادیانو شاندار محللاتو قویل جسخلقو او پدی ک ډیر غټ تکبرو او دی بخلکم چیلنج کول ایو من اشد من قوا سوق زمو نه پتاقت کې سخدی پدی الله عذابونه نازل ک ا عذابنا بارانونا باغات ختم شو بیا بيدارنګ سخت طوفان رالو اور دی هغه انسانان او زناور غپه هوا کې الله پاک وښتروښتا ویلا عادین اغه هم هودا او لګلی مونږه عاد یانو تا رود دوی هود له سلام نو هود له سلام کومه مساله بیان کړیو چې کومه مساله نوح له سلام بیان کړیو او دا دا فقیرانو یو ساده را او دا په هر دور کې دی خلکو لګولې دا او دا, او دا صدا بدلي را بدلي نه قالا ويود له سلام ای جماقوم اعبد الله عبادتو قید الله مالک من اله غیره نشتا را حاجت روا بغیر دا لانا بل سو افلا تتقون ایت اسنی ریګه دا الله نا قال الملو غتان را پاسی غتان مخالفت شروع کی قال الملوا الذين كفروا من قومه اوه غتان او اگسانو چې ګفر کړي او د قوم د هودا لسلام نه اننا لنراك في صفا ها مون تاوینو کومکلتيا کی تک مکلي پیغمبر پر تی تک مکلي دغه برداشت کول خا و انا لنظنك من الكاذبين او مونږ ګومان کو پته دروځنو ته دروځنه مړه وٰد علیہ السلام یا قوم اے زما قوم سونه محبت لري پړه کې بیام زمونږ ته چل خي او سينه ته یو کسینه منم ستا مصلو ته لوي بيټول مر گمراه وي تو سره ټول مر دا سړي خو بس بي دتي قال یا قوم ليس بي صفا و هود علیہ السلام اے زما قومه ليس بي دا تنوي چې ايو المبتدعون عبده تانو و تا صوب دا شنو وي يا قام اي زم قام دا دعوت چل خي يا قام اي زم قام ليس بي صفه ما باندې کوم کلتیا نشتا ولکن رسول رب العالمین لیکن رسول يم در طرف دا رب العالمین او بلغكم او بلغكم رسومتا ستا فی غامات در رب زمان و انا لکم ناسحن امین اوزیم تاسو لرا اخیر خواه امین اماند دار او عجبتم انجا اکم ذکر من ربکم آیا تاسو عجبو گنلا انجا اکم چراغ تاسو تا نسیت دا طرف در ربز تاسو نا دا تاسو عجبو گنلا اللہ رجلن پیو کسارا منکم چس تاسو نا دی لی انزرکم دی دا پارا چیر ادر کی تاسو لرا وزکر یاد که از جعالکم چکلی اگر دولی تاسو خلفاء عباد رستو دقوم دنوح علیہ السلامنا دا نیامتون پر ذکر کئی تذکیر بی آلائ اللہ شیو تاسو اللہ عباد اگر او دویم وزادکم پی الخلق او کو تاسو لرا پیدائش کے نسل دلدیر که دلد دلد دلد دلد دلد ودا نسل دا ډیروالې پنیامتونو کې ذکر کا نو لہذا بچي دوی اچي د نيامتونو خلاب خبره چي موږ باندې نيامتونه مکوا نه بچي پند رہی اچي وزادكم فخلقه او زياتكم را په پیدائش کې بستتن فراخی الله تعالی نسل دې زيادت کو فاسکرو اعلی الله تذکر بی الا الله آیات کې نيامتونه د الله دره پارا چې یې کامیا چې ما سلام بیان کا ودله سلام اسکو میرا پاسه تو سوي قالو ويدوي اجی تا نا ايا تا رات لوکه مونتا لنعبد الله وحده عبادت کو د الله یوازي یمادي الله برahmat کو او ذرا افريدو اج عبادت کو له مونږه مشرانو اوس بتاله ویو مخاره خبرو منو او د دې خواته مونږ با با او کاکا او د انیاو د ټول چې کوي دي زره وسه کوو اوو د السلام د سوې فاتینا بما تایدنا روړ ته مونږ تا عذاب چې ته مونږ یاره کته د رښتونو نه دا حزاب راواله دا څه به ده با قال او يهود سلام قد وقع یکنه واقعا بشی پتا سو ترپا درفتا سو نا مصیبت او غضب او ګندګی او اتو جا دلوننی آیا تاسو جگرکوی ماسرا فبارد نمونو کی سمجتو موها انتم کی خودلی دی دی تاسو تاسو مشرانو دا نمونہ ہو تاسو ای تاسو مشرانو ای خودلی ما نزل اللہ بیا من سلطان پا دی نمونو بانے ہو از دلی اللہ نیرہ لے گلی دی دور کی نمونہ ای خودلی دادا پلان کی ذمہ دار دادا دا کی ذمہ دار دادا مننه کی ذمہ دار دادا شری ذمہ دار دا تدو ذمہ دار دادا توخی ذمہ دار دادا بچو ور کول ذمہ دار و تا کو نتا پوز گدان نمونه او د دې چا دې چا ور کړی یلا ور کړی مان از بیا من سلطان دادا بادو بابا دادا بابا د ګوزن بابا ام په کلهای بابا دا تا گنج بخش بابا او ورلو کی بابا او شکری بابا پبو بابا دا سوکانو بابا او دا می داد میاکوکو بابا غازی بابا ڈانگ بابا تورڈیر بابا شادن بابا خونی بابا دیوان بابا دا نمونه اوتا ورکڑی مختلف ہو علیکه دی ثبوت سری ما نزل اللہ بی آمن سلطان ندر آلی گلی اللہ پا دیبانه فانتظرو انتظار کرے زم تاثرات انتظار کوونکو نہ خود نے سلام مسئلہ بیان ک خلقونه مندلا تا مون تو کرے بت مسئلہ بیانې سوقونه منی کوئی مانے گا کوئی نه مانے گا فان جینا مون جات ور کودلرا والذین وحکسانوتا ما هو جد سروب مہربان بیا سراد خپل طرف نہ وقت وانا ضابر الذین کذبوا بیااتنا وقد واناو प्रेमी کې جړلدا आकाशونو کذبو چې دروجنې غنليو د مونګایا تونا و ماکانو مؤمنین دین وې ما اندولون کې دې مو واقعې ذکر کا دې مو واقعې وګوره صالح علی السلام اغه مطلب بیان کړو سمودیانو ته دا سمود زوی دعادو د حجاز او د شام په میس کې پلارد تبوک کې دی آبادو اغذیت اوس او مدائن صالح ویخه مدائن صالح وایلا تمودعهم صالحا او لګلی مونږه سمودیانوتا رود داوی صالح علی سلام قال او وی صالح علی سلام یا قوم اعبدوا الله ای قوم دم عبادتک اید الله مالکم نشت تاسلرا من اله حاجت روا بغیر دانا بل سو وقد جاءتكم بينه من ربكم او پتا کی څنګه راغلي تاسو ته کار دلیل له طرف درپ تاسو نا هاذه ناقۃ الله لكم ایا داو خد الله تاسو د پار معجزرا زکتی طلب د معجزې کړو چې تم درې ګډنا وګرو با سکت پیغمبري الله تبارک وتعالى دا ګډ نو هر و استلا او ولادی زه حکم کو فذروا پیدا ویدہ تا کل فی ارض الله شهوا را کئ په ملک د الله کې ولا تمسوها بسو او مرسوه دی له تکلیف کو مرسو وبنیتاس در عذاب درناک واذکرو یاد کیا او چې کله او ګرځول تاس الله ابادون کې د زمکه رسو د یاد یانو نا وبو حقم زه در کو کې اتاخذون من سهولها ای جوړوې تاسو د میدانونو داغینه قصورن بنگلې هغه میدان یو مکه کې دنګي بنگلې قوم سمودیانو جوړولې وتنهیتون الجبال بویوتا او توګه تاسو غرونو کې کمرې پدې غرونو کې خلک خلک کمرې تاسو جوړاې فذكروا الله یاد کین یماتونه د الله دا صلی الله علیه السلام بیان او مگرده پز مگا که پساد که هن کی هن قال الملعو ارزه که غٹان را پسی خم مخالفت کئیو غریبانان فقیران درویشان ملنگان بس سامن گرتیا کئیو قال الملعو لذین استقبرو ہوئی اغٹانو آگسانو چو زان غٹ گنلیو دا قوم دا صالح علیہ سلامنا چا تیوئی اچی کم خلک پک غریبانان غریبانانو ای پسی دیر احساس پچموزه هن تکولی ل الذي نه کسانو ته چې کم زوري ګی کې دل لیمن آم نه من نو چاچمان راړی د غ نه ممنانو تل تاسو ل پته ده چې دا صح پې غمبر د ګوره دې را لګې شولی هغیو ته س نران ملګری چې مونږ یوا دې صح نه چې مونږ ته صالح کم پیغام را کلې اغم غ من ل سرړیا داسېناران دا ملګري د دا مونږ استستادن به یا نرش د للذين اعجسانوتا چې کمزوري غني کېدل دا اچانا چې مان رورو د دینه اته لمونه آیات ول پته ده ان صالحن مرسلو من ربي چې صالح را لېګلې شوی د طرفه دربددنه ایو لاسو دی خو په دا چې پخ مو تا کولې تاسو نه ده هغه صالح وې د پیغمبرې مو ایو لاسو اینا بما ارسل به مومنون یقیناً مونږ په هغه سو چې غره لري چې مونږ سره سلامونه لري سړیا تله هغه خبره کې مونږ دغه اره خبره مانیل اغه تان ورسوي قال الذين استكبروا وياعكسانو استكبروا جزانه غټګنو ان مونږه په هغه سو چې تاسو ایمان دور انکار کوو فاقرن حقته هلاکه کوو ها اصل کې وي خو دارنگی دل تا خو مراد نحر دی اوغی علالہ کرده وا او نحر دا اوه دا اوغی علالہ کرده یوتن وا افت قداد بن صالحو نور پا گیبان رازی وا ذکی سیغا رجی میں ذکر کا وعطاو نافرمانیو د دا حکم دا رب دا دی وقالو او دیوی یا صالحو زمون خو اغموجزت تورتاوی اوغی علالہ کا منگ زحمی کا چی تو منگ دا کم عذاب نیره ترا ولا عذاب ایتینات لوکا 파스가 سرا چتتي موني يره كتي درالي گلي شونا فاخذت حمرز رجپا اني ولديلا او پريواتا بكونوكي پلمخه پراتا فتولل عنهم داكو پلمخه پريواتو تباشو فتولل عنهم مصالح عليه السلام روان شو ردوينه وقاله يا قوم اي قوما نو ګوره داخله کومړو نو مړو سره خبرې زالي نو لې خاصه مړي په خبرو پوېږي کنه دا را خلکو دلیل لپاره یې نو کا وګوره نوه علي عليه السلام اقوم خپر مخه تباشو د دې نه روان شوې ای زمما قومه نو خبرې او وکی نو لې هغه ګوره موږ سره خلک خبرې خبر کولې چې پوېږي به پته دا دغه دلیل دی په چا قران ویلې بی بیا جوابونه ورکول شي دا رنګه یا خدا خطاب د عذاب راتلو نه مخکې دی لا نه دی راغلی او صالح السلام دی قوم ته حطاب کوي یا قوم لقد ابلاغتو کم ما غطازو لگو دی تبلیغ کردی خوا نه پس تا باکی گی حجت دربان تام شوی دی یا دویم دا دا پا تریکی دا موجزی دی سنگ چی پا بدر کې اگر سقسان ملشو نبی ری صلی اللہ علیہ السلام اگر قلی بی بدر دا غمنو سارا خبرې کردی وی نوخو دا پیغمبر موجزاو پیغمبر اگی سارا خبری کولی اللہ پاک د دریم دا دداې په انکار باندې افسوس دی دې ته وی نداء حسرت وکاله یا قوم و رسل علی السلام اځما قوم ما تبلیکو تاسو ته تا د پیغماhto زماده رب و نصحت لكم خير خو یو ک تاسو خو تاسو ميننه کوي خیر خواو سره تاسو کم خیر دی تاسو پل خیر خوا نه لوتاں آیات کا لوتا علیہ السلام اس قالا لقومی جک لویل خپل قوم تا لوتا علیہ السلام په قوم کې کم مرض او غي ولا بیان کا عطا تونل فاهشتا آیات او رات له کوي کا د بهه او دا څه کار ترات له کوي ما سبقکم بها من احد من العالمین ما سبقکم چلوان دیه والی ندی کړه په دې سره یو تنده مخلوقاتنا په دې و جنات د نارینو نا د نارینو نا سره بد پیلی د دې ایجادو دلوتن سلام د قوم نشوي وا دا مخ کی چانو کړي مفسرین ذکر کوي چې په بہایمو کې په خورلو کې دا مرز نشتا پسبو کې دا مرز نشتا په غوانو کې دا مرز نشتا سیوا د خنزیرانو نا. دا کار په خنزیرانو کې شتا چکه له یو اقل ولا یو انسان یو سمجھدار او بیا خیره امتین د پیغمبر علی سلام امتی خینزرانو والا کار شروع کی د خینزر نبدتری بیا انکم لتعتون الرجال یقینا تاسو رات لکوي ناری نه وتا شهوتن په شهوت سرا من دون النساء فرده خپل بل زنانا بلک تاسو قومه زیات کیه اونکی سونه صفه مساله ولا بیان کا او کم کوم کی کم کبا دی او قوم ته بیان کا او چې کله قوم ووی په کار دي خوشاله شي په غو ده منکرین غنتروی نه اختیاری ما یو زیک بیان کو او بیان هم په دې غرض سره کو کله کله خلق یو کارو کی نو غوند علاقه او کلی بدنام کی خلق بیا غنکلی ته خلق نسبت کی هلکه زغپلا زموږه قصورت تشکیل شوی نو التا چې می بیان ما کو دا غلاکی د کوم رسمونو او اغه دې کې ما د یو غرسمنو غصوره زګو پیجند نو ما او جمعه کې اوتاه رسمنو به ذمہ دار تاسو غلط دېدا کار دېدا خادو متالق بادي په دې کې یو جړت زمیدار ثړیو غ پاسې دو مکه هو تر تعرف شو چرند مردان دا راکینه راغلیو به خبرې ډېری خې دي او ته زمون د زمون غ رسمنو پګو تکې زمون په دې علاقې کې تاسو د مردان بلا شي جنې کې خاص شي وی دي تاسو ګرې دا تاسو غلاکی جدار رسندې نو پګون دا غځې کې د مردان نوم نو کار ته د بدريو کړی یو هو علاقه پېټول زیاته بدنام شي نو دارنګي ک ما یو دلته باغه غرس ته لا خبرو کا شيره داسي کار او یو حرکت کول نی ني پکار شي پاي باندې په بار غونډا لا کو غون کلي غون خاندان بدناميږي نو ما دا خبره مو کچيره دلون رسول په لون باندې پیسې غستل او دغه سوداګري کول دا ډېر ناجایز دي دا ډېر خراب دي مه اوسو کسانو مطلب خبر نه کوو دین پس پیغام کې هغه سره خبرې کولې مه مار ته په تاسو نه دا خبرو کوي او کانا جواب قومه نو جواب دقوم قوم د لوتر السلام لوتر السلام بیان کا خلکو جواب کی سو وی الا ان قالو مگر غیوی اخرجوهم من قدخل کوبه سه ها لوبه سه دی خو بس مونږ په شی دې دا مونږ دانې پاکان جوړ کړی دي الا قالو آخرجوم عبا سے دیلرا رضی خلق لینا انهم اناس يتطوا حرون دا خلق دي ځان پاک پاک کيا دا ډېر پاکان راغلي ښه اوس موږ له دې مسئله کيا فان جينا ومنجات ورکلوتله سلام تا واهلهو بي بيداغتا وا تا بيدار داغ داغتا سلام اللمرات او سیوا دا غدبی بنا كانت من الغابرين رسول الله بوډای چوا بی بی دا پپات کی دونکو کې وره عذابنا زکه پدی کېم شرکو و هم ترنا علیهم مترا رورل من پدی باندي باران ناشنا دکانو بارانو دا ولي خنجران ولا کاری کو لا هو لا پدې امه سره احسانات کیو پنزور وګورا چې څنګه یو अंजाम د مجرمانو واقعیا د لوط علیہ السلام بیان کړه په کم کوم کې کم کباحت صفاص پهول بیان ک ویلا مدینہ هغه هم شعیب بل واقعیا ذکر کئ اولی غلیو مونگا مدینته رود د دی شعیب علیہ السلام قال وی شعیب علیہ السلام اذما کوما ابد الله اعبادتو قید الله نشت تاسولا را خاجت روا غیر رو بغیر دا اللہ نام یکی نن راغلی تاسولا خکار دلیل ترپ درپ ستاسو نام لن بے مسئلہ توحید بیان کا پدا وکم کې پدا وقتی مدینو پدای که انترنیشن مندائی او دی خلقو پناپ او طول کی کمی زیادی کولو شعی بلی سلام اغیطا خبرم کئیو ذکر شوی بر السلام د ته خطیب الانبیاء وي ور اول داوره توحید پیش کا پر پکی پیش کو دا داران او دا غیږ کم پاسادو نه ده افساد ذکر کا فاو فلکی لا بورک وی پیمان او تول ولا تبحثو الناس اشیاهم مکه موید خلقنا شی زون دا غی ولا تسقدو فلارد پساد مکوے پد مرکی پس دا غید تکوالینا زارکم خیر اللہ کم دا بغوی تاسو تا کجر تاسو مومنانی ولا تک عضو بکل سویراد او مکی نی پہار لارکی چه خلق یا روئیو چه خلق دین تا نراپری دے او خلق بندوے دلاری دا اللہ نام آغا چاچی مان دوڑی پا اللہ لٹوے دے لرا کوگوالی و تاس دا اللہ دین کے کوگوالی لٹوے حلق دا دینا بند ویدا سی مکوئیم وزکرو یاد کیا چې کل <سؤال> تاسو لگویں فکس سرکم نو اللہ زیاد کے نو دا زیاد والی دا اولاد او دا نسل دا نیامتا وانظرو کے فکانا قیبت المفسدین اگو رے چسرنگی انجام دا کوونکو کونکو وین کانا توائی فتم منکو کوی او ڈلش تاسو نام آمنو چیمان روڑی فاغسا ور سیلته به جز پیر علی کلی شوما وتعائف تن یوڑل چی مان نه دراوړي پس بیرونو انتظار کوي فردی چې پیسه لو کېلا بین انازمون پمینس کې او هو خیر الحاکمین او الله ورته پیسه کوونکو نه دي نو شعیب علیہ السلام مسله بیان کړه غتان را پاسې ده هر پیغمبر تا اغتان را پاسی او خرن کی گی ورطا قال الملعو الذین استقبرو وی غتان و آکسانو استقبرو چزان اغت گنلیو دا قوم دا شعب علی سلامنا لنخرجن نکا من بخا مخا توباسو دا هر دور کی گی گی خوا لوتر سلام بارکی سوئیو آخری جو هم دی لروا باسے جاؤ ابن علیہ سلام تو ال نخرجن کا خامخا و منتوباسو پہاڑ دور کے دائم امتحانات راجی نبی علیہ السلام تے مرے کے سادر چلو تاو او اور دسستر کے روتے ہوا ابو بکر میدان پر رو دا انگل چھیگی اتقتل رجلا ای اقول ربی اللہ اے زلمہ نے دا سڑے وجنے جو ربی اللہ سو میار رضی اللہ تعالی انھا او گورا دین دا پارا ٹکڑے شے حضرت خباب رضی اللہ عنہ په ملا چی سوری شویو امتحانات را دي امام احمد بن حنبل پکوړو باندې والو دی امام ابو حنیفه جنازه رجل نو تلوا دا علامه ابن تیمیہ جنازه رجل نو تلوا لا نوخرج جنک یا شعیبو نوھا مخب مونتابا سو اشویبا والذین واک سانچی مان روړی تاسو را من قريه ناره دي خپل کلينه تا مونږ او باسو او لتهعودن عود اه عاده فمانا داخل دل د دا ابتداءه سم مطلب او لتهعودن يا بتا سراوړې زمون دي دین ان سم مطلب ایا د شعیب عليه السلام مخکره دي دین کې تاغینا بیا راوړې ته دوی ته بیا دوباره دي خپل دین تر راوړې دي ته لتهعودن وي ان انتبه اعاده او کې بیا به خپل وقف دي دی دین تراشي دلته دا وش کال را دي چې آیا شعيب عليه السلام مخې ردي دي دی دی په دین باندې وو زكول دي او لا تعود النبي ملتنا مفسرین ذکر کوي دل تعود اه راتل زور حال تا دغه مان نه دا, دا. بلکې دل تا عود په مان نه داخره دل د ابتدا نه اولا تعودن في ملتنا یا بشي تاسون په دین باندې دا ابتداء نه بشي چې کمد داعود خپل مان نه ار رجو ال الحاله الاولى دلته 파 هغه معنا سره نه ار رجو ال الحاله الاولى زول حال تراتګ دغه زول حالت هم د شعیب عليه السلام دین او اسلام دلته معنا داعود په معنا داخره دلته دا ابتداء نه یا دویم ده چې دا په اعتبار د نورو ممنانو سره چې ډیر د شوی به السلام ملګري وو چې مخکې نه په کوبل کوبه اسلام قبول کوی تو یا به زمون ته واپس را وړی دریم ده د نبت نه مکې به السلام به اسلام خاامون چې په مسله هو کوله نه د دی دا کې دا د دین پهدين دخ چې کلی مسله شوروکه نو ور ته بیاوي اولهتهدونونه ته ب زور حال ته بیا را وګوري چپ به چو اے والاو کننا کاریین اگر کمو استاسو دا دین بد گرنو کستاسو دا دین مو بدم گرنو بیامو اتراوڑو قادفتا رینا علی اللہ کاذبا مو جوڑکو فالا بین درو این عودنا کمو اشتو استاسو دین تا پس دینجا اللہ مو تنجات را کرداغینا وما یکون لنا نبی پکار مو لرا ان نعود فیها چی مو واپسیو کستاسو دین تا الا ان یشاء الله مگر آغا چو غو علی اللہ چی رب زمونگ دے وسعى ربنا كل شيء علما فراهدى رب زمغا رشيد لي رب زمو هرسي تصبير بار د علم ان عَلَ الله توكل خاص پر لاد موزان سپار لي ربنا بيننا وبين قومنا بالحق گره ہر دور کی دا باطل او د حق تک راغلی ذکد دنیا ر تزادات مجموعہ پینچی پیجندلی کیگی نو زکر پیجندلی چې چه مقابل کی تورچتا